«Заспокойся, Янє. Вчора відбулося твоє хрещення у вище товариство. Віднині ти наш, а в нас своя мораль. Таких Юлій матимеш скільки захочеш. А якщо надумаєш повернутися до своїх святоюрців, які, до речі, зовсім тебе не потребують, то за тобою може потягнутися шлейф з цієї ночі. Я маю вважати себе зашантажованим? Ні, заангажованим, пане Янє. Твоє місце тут». Як я міг би допустити, щоб такий розум пропадав серед рушчини?» Погордливі слова графа вдарили образою в Іванове обличчя та водночас і підлестили йому. Інице вдоволення засмоктало під ложечкою. Він вмить струсив його немов бруд з рук і поклонився графові. «Дозвольте попрощатись. Не дурі яні!» Пан Юзеф поклав Іванові руку на плече. Адже на тебе чекають у візитовій залі. Ти ж обіцяв виголосити лекцію про диківські скарби. Ходім». Івагеневич покірно подався до зали. Ішов і з кожним кроком все більше відчував, як принижує його чужа сила, як задавнений страх, що методично розтоптував гідність, впокорює його і цієї миті. Проте образа завдана не лише йому, а всьому народові страх долала. Він усе сміливіше крокував і серед людських тіней шукав хоч одного обличчя, яке підбадьорило його. І знайшов. Пані Анеля не відводила від Вагедевича погляду. Заворожувала, щоб не змалюв перед цими жорстокими людьми, які наважилися його висміяти. Погляд пані Анелі додавав Іванові отухи, і він нещувся, як вбрався у сміливість. Волхви, які все знали, бо ж бачили на цій землі Христа, нашіптували йому правдиві речі. І Іван заговорив. «Усе, що ми знайшли у книгозбірні графів Тарновських у Дикові, стосується виключно рущини, пане Юзеф, і даремно ви зневажаєте споконвічний на цій землі народ, який гостинним будучи, прихищав зайшлих. Такого покону дотримувалися оріяни. Зневага чужинця каралась у них вигнанням з краю. Своїх виганяли, а зайд приймали, сподіваючись вдячності». Та дочекатися її не могли, і самі стали приймаками на своїй землі. Ви скажете, нічого не вдієш, так уже склалася історія. А я вам відповім, історію треба досліджувати, змивати з пергаментів воложні письмена і записувати на них правдивий текст. Згадайте хоча б безмежний світ нашої демонології. Чи чули ви, що відьми, літавці? Русавки, мавки, чорти і навіть сам Господь розмовляли іншою мовою, ніж тутешній нарід. Або щоб намазовші польські духи порозуміювалися між собою іншою мовою, ніж польською. Чи пробував хто-небудь з вас відчитати тайнопис руських вишивальних узорів або орнаментику писанок? Чия там мова зафіксована? Якого народу? Та ж ні, навіть найзнаменитіші вишивальниці, найвищотворні писанкарки Несвідомо повторюють узори й орнаменти, не вміючи пояснити їхньої язичницької символіки, а наш обов'язок наново відчитати найсокровенніші знаки і оголосити світові ось польська символіка, ось чеська, ось німецька, а це руська. А чи задумалися ви коли-небудь, чому Лех взяв орла за герб, а Володимир Тризуб? І чи можна нині сплутувати народи, які пронесли через століття кожен свою геральдику? А якщо народ свого символу не має і запозичує собі то візантійського двоголового орла, то голландський трикольор, хіба можна його вважати остаточно сформованим? «Вгамуйся, вгамуйся, Яні!» – процідив крізь зуби Донін Борковський. «Бо ще і всі ми тут русинами станемо. Нехай говорить!» — вимовила голосніше, ніж того їй хотілося пані Анеля, і знизила тон, впіймавши осудливий позерк пана Владислава. — Чому ви не хочете дізнатися про те, чого в своєму невігластві ніколи й не чували? — Пане Юзефе, — тихо відказав Вагедевич, — я прагну, щоб ви передовсім були справжнім поляком, але це можливе тільки тоді, коли збагнете духовність польщизни через порівняння її з духовним життям ваших сусідів. Веглевич закінчив промову і на мить відчув себе незалежним. Тепер він готовий був покинути чужу компанію, та зробити цього не міг. Що затримувало його? Надія віднайти Юлію чи доброта й прихильність чарівної пані Анелі? Він залишився. Шукав Юлію в кривчицях, ніколи там такої не було. Закривався в кабінеті і писав любовні сонети, присвячені коханій, Часом панство запрошувало його прочитати свої поезії, і він погоджувався, вгамовуючи в такий спосіб тугу. Чув захоплені шепоти, Петрарка, Байрон, та ловив теж і насмішливі позирки. Втекти? Так, це був би найкращий вихід із становища, але тоді ніколи не віднайде й сліду Юлії. Марнів, занепадав духом і все ж чекав, що кохана колись таке озветься. Пані Анелі тяжко було дивитися на страждання молодого Вертера, і чому вона дозволила цьому цинікові Юзефові на такий жорстокий жарт? Думалося, хай зазнає пригоди, милий Янко, і мужчиною стане, бо ж ще, напевне, жінки не знав. Вранці вона випроводила з палацу Юльцю, заплативши їй за послугу, і сподівалася.